Hejsan, hejsan! Det här är som vanligt Johannes Finlaxon. men nu så kommer jag in lite innan vignetten här för en lite ny grej, nämligen att jag tänkte dela lite fri information om mina kommande stå upp -gig, om ni vill komma och se mig. Torsdagen den 3 oktober kör jag på Humorförlangen på MERIET i Lund, en kväll som heter I podcastens tecken med mig och andra struppare som har podcasts. Veckan därefter så uppträder jag på Oslipat Den 9 oktober på Katalin i Uppsala Och den 10 oktober på De Besa Medis Då är det kvällar med komiker från Tankesmedjan 3 oktober, mejeriet i Lund 9 och 10 oktober, Oslipat i Uppsala och Stockholm Vi ses då, slut på reklam Nu kommer vignetten Sveriges statsminister Olof Palme är död Han sköts ikväll i centrala Stockholm det unika med mordet på Olof Malmö är att det inte har klarats upp. Den eller de som genomförde mordet har inte gripits och straffats. Är det något spottram i staden eller någon? Ja, de har skjutit en, stackare. Jag tror att tunnelgatan är i vägen. Polisen söker en man med fem, 40-årsåldern, med mörd, på och lång och kram. När det gäller utredningen var den till en början eh, undermålig Spaningsledaren Hans Hormer misstänkte i stort sett varenda kurd i Stockholm, Christer Pettersson polis, spår, högerextrema EAP 33 och kostascherörelsen Sia Jai, italienska P2-loger kroppsbyggare och en och annan ensam golv Jag har alltså inte har Polo Palme som var Sveriges statsministern gada ja, ingen som, helst som är som det jag viskar ut och röva. Hej sån lyssnare och välkomna till ännu ett avsnitt av Palmemodds podden en podcast om Palmemordet. Jag heter som vanligt Johannes Finnlaugsson. Ni får gärna följa mig på Twitter där heter jag @Johabed. Ni får gärna ge mig ett uppgig ni som kan. Idag så ska vi prata om ett intressant spår i palmutredningen med en intressant och rolig person. Han heter Marcus Johansson. Tjena! Hej! känna! Hur är mig. med dig? Det är bra, henne Det är fint, det är fint. Du är nere i din forna hemstad man. Ja. Normalt bor i Stockholm. Ja. Och bokar in mig på klubbar som är oslipat. Ja. Precis. Vi ska gå igenom lite formalia för mm. att folk lär känna dig. Ja. Och då har jag redan avslöjat svaret på första frågan här, men vi börjar ändå med namn. Eh, Johan Marcus Johansson. Johan Marcus Johansson. Mycket Johan. Det är väldigt mycket Johan, det är onödigt. Mycket Johan. Ja. Alltså. Jag fick du någonsin välja mellan att heta Johan eller Marcus? Eh, nej, det, det fick jag inte. Jag eh, antar att jag hade kunnat höja min röst, men, men det kändes inte som att jag ville det. Så det är bara att de inte vill att det skulle låta som någon stammade om de hade satt i ordningen Markus Johan Johansson. Ja, så kanske det var. Alltså mm. Johan efter min farfar. Det är ett sånt så. Okej. Okay. Och Marcus för att det var ett nytt, fräckt, häftigt namn på 70-talet. Ja, precis. Och det var, ja, men då var det fortfarande lite speciellt att heta Marcus. Mm. Och min pappa har sagt att det fanns många framstående Markus. Till exempel Marcus Wallenberg. Mm. <laughs> är det honom du dött efter? Ja, tydligen, eller jag, jag vet inte det, det, det låter som att det säger väldigt mycket om min, min bakgrund Att min pappa valde att döpa mig efter Marcus Wallenberg Men, men det ligger inte så mycket allvar i det, det tror jag inte. Mm. Han var inte en finanshaj, din pappa? Nej, det var han inte Han jobbade dock inom den privata sektorn Men mer än ja. så var han inte okay. mm. Har du några kända alias? Ja, nervsvage är väl det jag försöker lansera nu eftersom jag har min podcast, Den Nervsvage och Psykopaten. Så, där du är den nervsvage. Där jag är den nervsvage och på Twitter så heter jag också Nervsvage. Så det är väl det jag försöker lansera. Liksom. Innan hade du ett annat uh, Twitter-alias. Mm, ungdomligast. Och, uh, det var något alias du körde med... På yeah. bloggar och sånt också Ja, yeah, det var det Och det var, det var mest fantasibrist uh, Det var, alltså jag, jag hade en gammal e-postadress som var tvidiot.iname.com Och sen skulle jag byta över till uh, Gmail så var inte tv tvidiot uh, uh, ledigt. ledigt Så då, då tog jag ungefär det första jag kunde komma på Uh, som, som var ledigt Och det var, jag gjorde väl typ tio försök Och så ungdomligast funkade Och det var nog det var tänkt som lite ironi så, Eftersom jag uppfattar mig själv som ganska långt från ungdomlig alltså, okay. Så det var tänkt som en ironi men, men sen så Hade jag nog några år där jag började klä mig Kanske lite mer Som en ungdom uh -huh. <laughs> Så, så då, då tror jag ironin gick förlorad okay. jag vet inte Så du, det blev en del av din personlighet Att du var ungdomlig Nej, jag tycker inte det, jag har aldrig riktigt trivts med det nej. Jag trivs bättre med nervsvag Det var ledigt? Det var ledigt, absolut ja. mm. Eller inte nervsvag, men nervsvage Nervsvage, okej okay. Så att du inte folk går in och läser nervsvag? Betyder. Nej, nej, det, det är helt vällöst ja. Född? Ja, 1975, 7 december 7 december 1975, var du? I Malmö Och uppvuxen i Malmö? Ja Är du en typisk malmöit, tror du? vet inte, vad associerar du med det? Jag vet inte, jobbat på Kokum? Nej, det har jag inte Håller på uh, blåa. Uh, nej, jag är helt ointresserad av fotboll Men uh, jag Kalla är folk väl Kalla ja Jag vet inte, jag, jag tror att jag, jag är lite så där Jag kommer från en lägre medelklass Alltså vi, vi, uppvuxen i en villa Så alltså, det kanske räknas som vanlig medelklass då mm. Men det var ändå så att just när jag var liten Så var det ändå att mina föräldrar fick vända på svantarna lite sådär. så att, det, att det... de har lagt alla pengarna på vilda. Ja, jo, mm. men det, det tror jag faktiskt ligger en del i Alltså att de... de Satsade på det men, men det var inte så att jag, jag fick min sanning Ett Nintendo när jag var liten Och, så, och, och, och, och vi du... var inte fattiga Alltså jag vill absolut inte säga att vi var fattiga Men, men, men vi hade liksom inte råd till vad som helst inte. Nej. Fick du Sega? Eh, nej det är det är, det. det är ett öde värre än att inte få något tv-spel <laughs> ja, jag förstår det jag, jag, tror att liksom, jag tror också att det fanns ett motstånd Så att det nog inte bara handlar om pengar Utan att liksom, min, min pappa tyckte att liksom, En dator kan vi investera i för mm. då, då finns det en chans att sonen blir intresserad av någonting nyttigt, programmering och sådär. Ja. Det blev jag ju inte. Vad var <laughs> det, det för dator då? Äh, 64? Ja, 128 tror jag vi satt så nej. på. Då. Mm. Men det var liksom, nej, jag, jag lär, lärde mig printa RUN och, och sen så mm. körde jag igång kassettbandspelare Vi hade inte ens en floppy disk liksom. liksom. Nej. Man kunde ju knappt göra något på de datorerna då. Uh, spela yeah. snake, man. Yeah. Nej, man, man kunde spela liksom, uh, Ghost and Goblins och, och sånt. Mm. Det, fa det fanns uh, dataspel, men eftersom vi hade en kassettspelare istället för floppy disk så, så tog det ungefär 20 minuter att ladda in en bana. som spelar man mm -hmm. i 3 minuter och sen tog det 20 minuter att ladda in nästa bana. Och... Man lärde sig uppskatta Väntan Ja, <laughs> ja. Yeah, yeah. Nej, jag uppskattar, eller lär mig hata väntan ja. eh, Vad är din eh, sysselsättning? Komiker och manusförfattare Och klubbdrivare? Ja, klubbdrivare, absolut ja. Ja. Och du driver som vi nämnde klubben Oslipet. Ja Som expanderar Ja, det gör den Börjar i Malmö och nu finns på alla orter i Sverige eh, Minus några, ja precis ja. Nej, det finns i Uppsala, Stockholm och Jönköping också ja. Går det bra? Ja, det? gör det Går ja. bra. Coolt men hur länge har du varit komiker? Sen 2000... December 2005 gjorde jag debut. Uh, innan dess så har jag stått väldigt mycket på scen. Improvisationsteater och muntligt berättande och sådär. Så, där. så att jag var väldigt scenvan. Fast det var ändå så att när jag började med stand-up comedy så, så kändes det som att jag var helt ny. Alltså, för mm. det, det, var, det var ändå... Det krockade faktiskt lite grann med, med min erfarenhet av att stå på scen. Alltså det är... Det, det, Just hur man hanterar publikens förväntan och sådär, att det, det, det känns väldigt mycket som att det är ett skarpt läge på annat sätt jämfört med vad jag tidigare hade hållit på med. Jag får för mig att det är rätt olika publik också som går på strup jämfört med som går på improvisationsteater och berättandet. Jag vill inte vara fördomsfull, men muntligt mm. berättande känns som det är kanske kulturtanter. Ja, precis. Absolut. Och improvisationsteater mm. känns som att det är andra som går mm. på improvisationsteater. Mm. Min egen personliga erfarenhet av muntligt berättande var föreningens gröna i parken som jag också var med och drev. Och där var det, det var ju tillhåll för ungdomar väldigt mycket. Alltså. Mm. Så det var lite så sådär döda poeters sällskapskänsla på det. Mm. Alltså. Så det, det, det var en av livet av, av sig? <laughs> jag låter det vara osagt. Okay. <laughs> Nej, det, jag tror inte det var, det var ingen som tog livet av sig för att de inte fick lov att bli muntligt berättare när man blev stor för pappa. Nej. Annars rent generellt så är det sant. Det är kulturtanter. Och, och impositionsteater det finns en Väldigt avväpnande Ett avväpnande förhållningssätt till, till publiken Att de är väldigt medskapande Och man sänker medvetet deras förväntningar För att Man berättar det. att det är improviserat yeah, I bara titeln på själva grejen Precis, medan Det, det som är den stora skillnaden mot Stupkumiken är att liksom inom stupkumiken så, så sitter folk Och är nervösa för att det ska bli pinsamt och de har ändå väldigt höga förväntningar på, på hur roligt det måste vara i princip hela tiden för att det inte ska bli pinsamt. Och då, då måste man hantera det liksom. Men jag, det handlar inte om Palme. Nej det handlar inte om Palme än. Vi kommer snart in på Palme ja. kanske. Men jag, jag tänkte på det i, när man har varit i New York till exempel. Där det mm. finns väldigt mycket improv i första hand kommer Ja, sketch, sketch Improviserade sketchhuggare. Improviserad sketch liksom. Medan ni i ibland gjorde seriösa mm. grejer och ibland gjorde roliga grejer. Ja, och... precis. Alltså jag, jag tycker det, det finns en rätt tydlig skillnad att det finns ju fler i Amerika som, som verkligen vill hålla på just med improvisation. Medan min erfarenhet är att, eh, framförallt i Malmö, då så var jag väldigt van vid att de som jag improviserat tillsammans med. Gjorde improvisation som en andra hand skrev för att de egentligen ville vara skådespelare. Mm. Alltså, och de gillade improvisation, men det var ändå liksom skådespelare som var huvudsyftet. Så detta var liksom ett sätt att få scenvarna. Ja, precis att de tyckte det var roligt, säkerligen. Mm. Men, men liksom, där, i Amerika så är det lite vanligare att man, man gillar och vill vara just uh, göra improhumor och, och uh, göra en karriär av det. Och så ja. kanske man samtidigt är komiker ja Men det är många där som. Saturday Night Live ja, lyckas ja. bli liksom de stora komiska skådespelarna. Ja. I USA har ju nästan alla en improv bakom. Ja, de kommer liksom. från Chicago och, ja, och Second liksom. City och, ja, och, och allt vad de heter. Mm. Men det var några mm. jag tänkte på när jag var där i New York att skillnaden mellan stup-komiker och improvkomiker mm. är som. Nu blir detta klyschigt. Skillnaden på katter och hundar. <laughs> okay, ja. att, att stupare är mer som katter Att ja. de är helt aviga och ja. för sig själva och ja. kan, jo, jag Jobbar inte i grupp alltså. Jobbar inte så bra i grupp Nej. De kan väl samexistera med andra ja. Men de gillar det inte riktigt ja. Medan improv är mer så här. gäng hundar som bara hoppar och skäller Och har det väldigt trevligt ihop och ja. springer runt jag jaga sin Jo, nej, nej, verkligen. Det, det ligger mycket i det. Jag, jag som då driver ett kattpensionat i form av oslipat. Jag, jag har ju den erfarenheten. Att liksom man, att man ba, bara får ihop ett litet gäng och, och jobbar i grupp kan vara nog så svårt. Um, har du något kriminellt förflutet? Jag blev bara blivit tagen av polisen en gång. Och det var när jag försökte befria... Två kaniner i en trädgård Oj Nu låter det som att jag var djurrättsaktivist aktivist. Ja. Äh, var jag inte Jag, jag var bara galen jag var helt, jag hade, Det var min första psykos ja, okay. det Som det slutade också, på det sättet mm. Okej, okay. och det lät också som att du kanske var åtta år Ja, just det Och var så som <laughs> att dina grannar var, hade kaniner Ja, och då var det jävligt faskiga grannar som ringde polisen <laughs> <laughs> Men ja. så då blev du skaffad av polisen Nej, jag var 25 år ja. mm. Och var inne i en trädgård Ja. Som du inte. Då ingen du, kände Nej, det var i Mölndal, tror jag det var. Mm. Så jag hade hamnat där. Och jag fick för mig att liksom det, det var någon slags prövning då. Eftersom jag gick in i trädgården för att jag tyckte att hela situationen påminde om en scen från David Bowie-filmen Labyrinth. <laughs> som jag fortfarande håller som en av världens bästa filmer Som oh. jag verkligen verkligen kan rekommendera Men där, där finns, finns det en scen där Jennifer Connellys huvudperson Har, har liksom Bara springer och springer mm. åt ett håll Och inte riktigt kan, kan Vet Vart hon ska komma vidare I den här brynten mm. För det finns bara två håll att springa Och så träffar hon en liten mask Som påpekar att ja, men du, du kan ju gå åt det hållet också och när hon tittar in där så ser hon att det är inte bara en mur utan det, det finns mm -hmm. att man kan gå in i muren också. Alltså det, det är en underbar scen som, som ifrågasätter människans dualistiska världsbild. Att vi, vi är väldigt, väldigt fixerade vid att det ska finnas två alternativ när det i själva verket finns många. Eh, underbar sen Och just det där upplevde jag då Mitt i min psykos Att ah, just det, jag kan gå åt det här hållet också Och det här hållet, det var en trädgård nu <laughs> <laughs> att du gick längs med en häck Och sen såg du öppen, jag kan gå in här en, en, en vanlig van, gata vanlig Och sen tänkte jag att nej, det finns inte bara två håll vi, vi kan gå dit Och det var en trädgård Och där fanns det två eh, Två kaniner. Och eftersom det var i februari så var det ju rätt kallt ute Så jag mm. det såg ut som att liksom, Nej, det kan inte vara kul att vara kanin Instängd i en bur När det är så här kallt liksom. Så då, då eh, släppte jag Öppnade jag dörren De ville inte skjuta ut För det var nog så att de trivdes där liksom. Men just den trädgörden Råkade då tillhöra en polis som, som var hemma. <laughs> och så ringde han väldigt tydligt efter två kollegor som också var väldigt, väldigt snälla. Liksom. Okay. Så, så de plockade upp mig och mm. tror du Eller det, det blev, inte... nej, nej, blev de och hamnade på, på eh, Akutpsyket i Borås. Blev det. Mm. Spännande. Och det för oss in på nästa fråga. Yeah. Som är, eh, skulle du klassa dig själv som en ensam galning eller som en del av en konspiration? Ja, du. Nej, det är absolut inte ensam galning i alla fall. Jo, ensam galning, självklart. Jag är ju en ensam galning, absolut. För du nämnde här att detta var din första sikos. Ja, yeah, jag har haft. Det är lite svårt att räkna dem eftersom de, de kanske li, lite grann glider in i varandra så fram men, mm. men liksom, blev de händertagen då år 2001 fyra gånger? Så jag brukar säga att det är. Fyra psykoser har jag haft Och det, ja, men det, det stämmer nog rätt bra och det, Men det, jag har inte haft någon psykos efter dess alltså, Efter 2001 så har jag inte haft någon psykos Okej, Men du hade fyra samma år? Ja, precis, vilket var väldigt mycket alltså, det, det, det är ju rejält liksom, Med psykoser under ett år alltså. Så just under den perioden Av mitt liv så, så Var det inte alls självklart Att jag skulle bli frisk Och kunna leva ett normalt liv efter det Nej, Okej. det var det inte den, Denna första psykosen Mm. Då var du alltså i Mölndal. Nej, det var jättebra. Alltså, Hamna. Jag hamnade i Mölndal för jag tog en buss. Jag kan förklara hur det gick till att jag tog bussen också. Men det, det är svårt att förklara. Men jag, jag tänker, alltså hur går det till när du drabbas av psykosen? Är, du, är det liksom en, en långsam process dit? Eller bara smälter det till? Liksom? Nej, det Jag skulle säga att det var en veckas. <laughs> För psykos, liksom mm. alltså eh, där man håller på att glida in i där jag hade ett mer maniskt tillstånd. Okej. Okay. Och innan dess så, så var det väl också Men var du Göteborg du hängde men... med hängde med kompisar i Göteborg? Jag var jag var i Göteborg för att det var precis det var precis när de höll på att starta upp föreningen Attack och då tyckte mm -hmm. jag det, det var det var bra grejer. Jag, jag eh, tyckte du var Verkade det just då som ett väldigt lovande sätt Att eh, vara aktivist på att ta sig an politiska frågor Alltså en sakfråga i taget alltså Att, mm. att man inte behövde liksom komma överens Om en hel jävla ideologi Utan att man från olika håll Kunde komma överens om att den här sakfrågan är bra alltså, Och mm. det, det gillar jag väldigt mycket Så, mm. Men var du där med, kompisar, eller med folk du kände Eller åkte du dit själv eh, Nej jag åkte och träffade dit själv här. faktiskt okay. eh, Jag kände ingen där Så att när du fick psykosen Mm. Så var det liksom inte att någon ungar Var du hade tagit vägen Nej, alltså det var Jag var där med en arbetskamrat Jag bodde och jobbade i Kina då. Och sen så skulle vi filma en grej där På mitt initiativ Och jag hade inte sovit på en vecka Alltså det var den här manin okay. Och det är ju alltid dåligt kan säga. jag mm. det, det är ett recept på psykos Är att inte sova på en vecka mm. Men, men det, är inte, alltså det, är, det är ju lika mycket Ett symptom som en orsak ja. alltså, Att jag inte sov på en vecka men jag lät, jag övertalade honom att eh, ja, men ta, ta min bil och åka hem till Kina liksom, så, För jag, jag klarar mig Och han, han hade nog aldrig träffat någon med, Som var manisk eller att alltså, Han har ifrågasatt att inte det utan någon, mm. Han trodde väl att jag hade kompisar helt enkelt. Så, mm. så, För jag, ja, jag Fick mitt eh, Genombrott då, psykosgenombrott Just då eh, Och jag tänkte att men det fixar väl sig att jag Kommer att hitta någonstans att sova liksom. mm. De här olika psykoserna, fyra stycken på ett år mm. Hur funkar det? Liksom, du minns allt du gjort och hur mm. du tänkte Ja, och där, det är lite ovanligt Eller det är inte super ovanligt men, men just den typen av psykoser Jag har ju då affektiv, väldigt utåtriktad extrovert psykos Mm. Till skillnad från schizofrena människor så där, som låser in sig. Som låser in sig och där ja. det är det väldigt vanligt att omgivningen inte fattar att de är inne i en psykos för att de är väldigt tystlåtna och berättar inte om hur ja, de tänker och känner. Liksom. Men de tänker Medans, knasiga, knasiga ja, Men jag var ju Monty Python liksom. Jag var en vandrande i Python. Det var väldigt roligt att ha ja. stått och, och var med mig. <laughs> det det var, Så att det, liksom, det rådde, inte, rådde ingen tvekan om att jag var spritspångaren galen. Liksom. Men vad gjorde du för grejer förutom befria kaniner? Uh, jag uh, sa hej till en massa människor på stan och, och <laughs> betedde mig på väldigt osvenskt sådär. Jag pratade mm. med främlingar. Uh, och jag gav bort alla mina pengar till två romska tiggande kvinnor. Slut. Det är ja, väldigt snällt, väldigt snällt. Men mm. det också sådär. Och det här har berättat om i stand-up sammanhanget Jag hade någon slags idé där om att jag eh, ville visa de romska tiggande kvinnorna att pengar inte betyder någonting. Jag har inte rätt personer att visa det förut Nej men jag, jag tänkte som en konstnär där Att mm. jag, jag ville liksom visa det Och därför så räckte jag inte bara över alla mina 500 lappar Som jag hade plockat ut från magomaten Utan jag rev också sönder dem Mitt framför ögonen på dem Inte lika snällt Nej, jag, jag hade ingen un, undsint ambition, mm. utan jag, jag ville bara visa dem att nu, jag, jag hade också eh, väldigt allvarliga planer, och det här har inte funkat så bra, men alltså jag hade väldigt allvarliga planer på att, på att göra av med allting jag ägde, mm. och resten av mitt liv le, lever helt liksom som okay. en buddhistisk munk ungefär, liksom, så. jag kan äga kanske högst fem saker, men... Och då skulle du liksom bara Driva runt och bo ja. Du tänkte att folk skulle låta dig bo Hemma hos dem, eller? Ja, ja, jag tänkte att jag kan driva runt ja. ja, precis Bara vandra runt och ta livet som det kommer Och, och sådär Och det, det var en väldigt, väldigt befriande känsla Alltså, överhuvudtaget så var liksom Framförallt min första skås då Så, så har Så är det en väldigt stor känsla Av frihet Alltså, det, det är en överväldigande Euforisk känsla av allting är möjligt mm. För allt det som man Har gått omkring Och känt sig tyngd av liksom, äh, Kastar någon bara av sig mm. Jag förstår det Men jag tänker För att andra som varit med i den här podden Eller en specifik mm. som pratade om psikaser Där var det ju hapsikaser mm. Men du var helt, var du påverkad av något? Nej, ingenting alltså, ja. jag, Absolut inte det, Tvärtom, jag pratade med en kompis då i podden, den närmsvaga psykopaten, att, så pratade vi just om det, att jag, jag var liksom den enda i det där på 90-talet som inte rökte hasch. Mm. Alltså jag, jag var för feg för det. Liksom. Jag mm. testade marijuana en eller två gånger. Liksom, det funkade inte för mig, jag kände ingenting. Och jag, jag var liksom nej, jag använde verkligen inte knack. Jag var den enda som fick psykos ändå. Låt detta bli en varning. Om du testar hash en eller två gånger mm. så kan du några år senare drabbas mm. av en psykos precis det, det måste vara den hem- och skola varianten av av av hur man tolkar det. Här. Ja. Eftersom det var just 2001 mm. eh, var det nåt i samband med september eller påverkade om det? Om det var, Fy fan vad det var, kan jag säga. Det är, alltså, om ni, oj oj oj vilken timing jag hade där. Det var mm. min sista skås. så alltså, mm. eh, den 10 september så gick jag till öppen och som så att nu nu känner jag verkligen att det, det är svårt och liksom Mm. Att jag är farligt nära en psykos Och så resonerade vi verkligen om saken Men jag ver verkligen ändå vara med Jag skulle ta det väldigt lugnt Jag åt stesolid då För att lugna ner mig Och det funkade liksom väldigt bra rent tillfälligtvis alltså mm. jag kunde verkligen, Det funkade väldigt bra Just som att om jag kände att jag var på väg dit Så kunde jag äta stesolid Och så, så lugnade jag ner mig Och så kunde jag undvika en psykos och Så jag gick hem åt stesolid Allting var bra Dagen efter så var ju liksom hela världen i ett fucking jävla krigstillstånd Du satt och tittade på tvn liksom I en restaurang Och såg de här flygplanen krascha in ja. Och det, allting var bara helt overkligt Men du, då, trodde då, du då att du hade drabbats som en skos att detta inte hände på riktigt? Eller äh, var du? hur tänkte du Nej, liksom? äh, jag fick väldigt starka overklighetskänslor mm. I brist på bättre ord För det O Overkligheten är inte riktigt rätt ord heller Eftersom i en psykos så känns verkligheten mer verklig än verkligheten själv mm. alltså, det, Jag tror det bästa jag kan jämföra med är just i en dröm mm. I en dröm så känns ju inte, liksom drömmen känns ju inte overklig mm. Utan man, man upplever ju den som, som Och så, så är en psykos, det, det känns ännu mer Intensiv liksom. alltså, En psykos har ganska mycket drömmarnas logik Emellanåt i Hur man associerar och sådär. Mm. Men eh, jag kom, kommer också ihåg Att jag var hemma hos en kompis va? Jag följde med en kompis Som, som jag träffade på stan eh, Hem till hans föräldrar Och så käkade vi lite där Och så såg jag de här bilderna På planen som kraschade Och de visade dem om och om igen Och jag tänkte ah Jag fattar Jag fattar de spelar ju bara in en film. Oh. De har bara glömt med i omvärlden för att, <laughs> att de spelar in en Hollywoodfilm. Det är nog den snällaste konspirationsteorien om <laughs> jag har sett här. Jag hade väldigt mycket snällare konspirationsteorier. Alltså jag, jag hade inte så mycket konspirationsteorier men, men så fort det var... Någonting som liknade konsumtionsteorier Så var de i grund och botten rätt snälla liksom. mm. Alltså, mm. De menade bara väl Ja, du... jag tänkte att det fanns liksom, Jag hade någon idé om att det fanns en Lite grann en Ungefär som Fight Club- Rörelse mot slutet mm. av filmen Fast icke-destruktiv alltså att, okay. att, att det fanns underjordiska rörelser som, som tog hand om människor Och vårdade människor uh -huh. Och kanske liksom Eller äh, tagit äh, arbetade på Att göra, göra samhället bättre Med hjälp av underjordiska metoder Det har varit skit på När du då avsaktar alla ägodelar Och, där och <laughs> bara driver runt Att de uh -huh. tar hand om dig när ja. du behöver det Ja det har varit bra ja, precis, Men ja. det är Tyvärr så var det inte så mm. Nej. Vad vi vet Vad vi vet. Nej. Du trodde gott om världen Galenskap. Ja, exakt. Så. Det är lite passande med tanke på det sport Vi ska prata om alldeles strax Men först så tänkte jag komma in på, på Huvudämnet för denna podd Genom att fråga dig Marcus Johansson alias Den nervsvage Var befann du dig natten Mellan den sista februari och den 1 mars 1986 jag sov på Mitt pojkrum På Hagalundsgatan i Malmö Och mm. jag minns väldigt tydligt när, när Min pappa väckte mig och, och kom in på morgonen Och sa att de har skjutit Palme Jag minns väldigt tydligt hur jag tänkte Palme, vilken Palme kan det vara För det kan ju inte vara Statsminister Palme alltså, det, det kändes otroligt ovärkligt Att man, man skulle ha skjutit statsministern Så jag hade så himla svårt att koppla vilken palm det skulle vara. Men så visade du sig att det var Olof mm. Palmer och det, det kändes konstigt Men du började fundera på så här: Är detta någon av mina föräldrars kompisar som jag inte kan namnet på? Ja, eller jag tänkte om det fanns någon annan kändis? För okay. första. Ja. Mm. Jag tänkte nog inte kompisar till mina föräldrar, utan jag tänkte mm. nog. Annan palm Ja precis, det kan hända att jag har hör, hört någonstans om skådespelaren Ulf Palme liksom, så, mm. att, att jag letade efter det på något sätt Ulf Palme känner jag mest till från ett gammalt Trivial Pursuit-kort mm. Som var väldigt dåligt eh, konstruerat eftersom det inte höll så länge mm. Jag kommer ihåg, jag kan ha nämnt detta i podden innan men eh, skitsamma eh, På en fritskård jag hängde på när jag var mindre så fanns det Trivial Pursuit som var lite gammalt mm. Och då var det en fråga så här: heter Sveriges utbildningsminister Ulf Palme? Och så var det svaret: nej, han heter Olof Palme. Ah, ja, Fast, Så, så detta var alltså innan han blev statsminister. Alltså, ja, det. det är en så jävla konstigt formulerad fråga. Det är ah, som att fråga: vad är världsrekordet i, ah. eh, i, på 100 meter? Liksom. Ah. Man ah, vet det är... att det kommer att uppdateras. Ah, verkligen. Nej, men hur gammal var du då? 10. Alltså? 10. Eh, och sen när du insåg att det var Olof Palme, hur. Eh, hur påverkade det dig då? Jag, jag, jag tyckte det var chockerande. Alltså, mm. jag, jag, jag fick definitivt genast av den här känslan av nationell sorg. Liksom. Vi, vi samlades mm. hela familjen och tittade på, på nyhetsutsändningen. Och jag minns att min, min syster påpekade att hon som läste upp nyheterna, som jag inte kommer ihåg namnet, på, hon sa att oh, det syns att hon har gråtit. Mm. Undrar jag om min syster, fan kan du veta det? <laughs> <laughs> men, äh, men jag tror jag hade rätt. Det var bara jag som inte kunde äh, avläsa ansikten så tydligt. Mm. Men, du, äh, du, du visste inte vad den här rinnande maskaran... <laughs> <eller? laughs> <laughs> nej, men det, nej, det var Det var en... Oj, vilken, vilken stämning det var i landet. Liksom. Alltså, ja, nej. Det, det tyckte det var djupt, djupt chockerande. Men... Äh, Innan mordet hade du liksom någon, var du till jag ett fan Av Olof Palme då? Nej, alltså mina föräldrar gillar inte honom så mycket alltså, okay. Jag skulle inte säga att det var Palme-hat heller alltså, men, men min pappa Retar sig nog rätt mycket på På Olof Palme uh -huh. Och jag tror att det handlar Väldigt mycket om Ja, men på den tiden så är det nog inte längre Men, men på den tiden så Jag frågade någon vad, vad de röstade på då var det var typ Folkpartiet så okay. Det här var långt innan Folkpartiet Ville införa språktester Och, och, och slå barn i skolan ja, exakt. Som jag tror är det stora ja. Ja, men jag, tror, jag tror att liksom det, det fanns en känsla av Att eh, Sverige Var ett väldigt krävande land om man, om man ville vara driftig liksom, och, mm. och sådär och med, Så jag, jag tror att uh, min min pappa, framförallt, störde sig på liksom, uh, den här väldigt kollektivistiska kulturen. Uh, Men han nej, deltog ändå i landsorg. Ja, ja, ja, o, ja. Men jag Men jag kommer också ihåg att jag frågade jävligt korkat, till och med av en tioåring. Är det jävligt korkat att ställa frågan så? Här, Men du gillar inte honom, varför gråter du då? Ja, jag vill inte att han skulle dö, <laughs> sa min pappa. Mm. Uh, så det, det var ganska empatilöst av mig Även om jag var tio år Så, ja. så tycker jag det var Det är en fråga jag skäms över alltså. ja, Fast det var tio år ja. Då är man kaken ja. Men då var du lite mer medveten Än vad exempelvis jag var sedan Under kommande år liksom, mm. Utredning och allt sånt där ja. men, Följde du det liksom? Ja det är klart ja, men Vid tio år då är man ändå hyfsat medveten jag, mm. jag, I mitt hem så var det också Självklart att man skulle titta på nyheterna varje dag alltså uh. 1930 Eller vad det var så, så samlades man, åt middag Och så såg man på sönderskjutna barn Från Afghanistan <laughs> uh, För det var ungefär Det de visade oftast på tv Var liksom väldigt blodiga bilder Och så skulle man äta sin middag samtidigt mm. uh, så jag, jag, hade, jag har fått med mig det hemifrån Att följa med i nyheterna är någonting man ska göra Helt enkelt ja. Man sitter där och äter mat och tittar på svältande barn i Afrika Ja, absolut ja. Och de som man tänker på när man äter mat Ja, ja, ja men det, det, Och det, det är jag ändå hållit fast vid Alltså just det där Nyhetskonsumtionen är liksom Jag har det i med att Varje samhällsmedborgare Har en viss plikt att hänga med i nyhetsflödet Mm och, eh, jag, jag, så, jo, jag, jag följde. Jag fattade ju ingenting av Ebek affären. Jag, jag, tyckte, jag, jag hade väldigt svårt att förstå dramatiken bakom det. Liksom. Jag, jag tyckte att det där liksom, att de. Okay, de hade tagit in någon eh, Utrustning i Tullen. Det är väldigt jävla farligt. Ja, jag. Men, det kan, han kan väl få spana själv. Vi ja, ja. vill ju läsa ja. Men, men Det ju fler som hjälper till att spana desto bättre. Liksom. Men kommer ihåg om det var någon skiftning i liksom eh, Att man trodde att mördaren skulle åka dit mm. Till att man gav upp Det var väl en rätt långsam process ändå. Jag, jag trodde väl, hoppades väl länge så. Jag Jag minns att bara ja, Högst en månad efter målet mm. så, så gick ju en uh, fraktion av råtar med uh, Ja jag tror de uh, ROF togs ja. i mordet uh, samma dag. Det var samma dag. Okej. Ja, okay. ja, ja. Att, jag, Eller jag minns... någon, någon som påstår sig Ja, ja. Är, exakt. Ja. precis. Och det, det hade jag väldigt svårt att, att fatta varför de inte bara arresterade dem. Alltså, jag, jag minns att jag såg löpsedeln och, och tänkte att okej, okay, nu är det färdigt. Ja. Det, det fanns en löpsedel där de så vi sköt Palme. Och sen så ja. var det bilder på de här uh, tyska vänsterterroristerna. och tänkte, tänkte jag, all right, man plocka in dem då. V vad, ja. vad väntar ni på? Och jag, jag, jag kunde bara, min tioårig gärna kunde bara inte begripa hur... Alltså det fanns ingen logik i att man skulle ta på sig ett sånt mord om man inte hade gjort det liksom. Nej, men det är ibland bristande logik i hela Palme-historien. Mm. Men jag kommer ihåg när Christer Pettersson mm. grep så här. Då mm. hade jag för mig att jag tänkte att, ja men bra, det är klart. Mm. Och så var, det, var man bara, hade den en inställning. Det hade mm. ju polis och åklagare också fram mm. till hovrättsdomen. Det. Ja, nej men jag trodde väl också... Ja men jag tror att jag till största delen Tänkte att det nog ändå var Kristoffersson mm. eh, När det var aktuellt mm. eh, Och jag tror att Dels så Var det väl för att Lisbeth Hade pekat ut honom mm. eh, Men jag Alltså det, det är först nu På senare år som, som jag har börjat liksom eh, Flörta med idén Att det inte skulle vara en ensam galning alltså, okay. för, för mig var det väldigt självklart Uh, när jag var som yngst så hade jag inte så mycket tankar om det Men efter det så, så, så har jag liksom tänkt väldigt mycket Att det förmodligen är en ensam galning Och jag tror att jag har tänkt åt det hållet Just för att jag är medveten om hur lockande det, det är med konspirationsteorier. Mm. Alltså att man vill ju att det ska vara en stor och härlig konspiration som, som på ett eller annat sätt Bekräftar ens världsbild mm. eh, Och just av den anledningen Så har jag liksom sejfat upp Det hela genom att prova eh... att det är mer slumpmässigt ja, precis. Men tror du då ensam galning Som i eh, Ensam en som som tagit Palme mm. Eller riktig galning liksom Som gick runt som Jajlu Mjajluvich Hörde röster och, eh... ja, det. Jag, jag tänkte väl nog Galning där då okay. eh, det... Någon som inte befriar kaniner Utan istället <rätts> Ja, precis ja. Sen, sen tror jag liksom att det där, det där är ju någonting intressant också Med att liksom Även ensamma galningar kan ju absolut ha politiska motiv Det verkar ju vara så Men mm. med med med jag är inte så, så insatt Men det verkar ju som att han verkligen den Anna Lind också ja. Av politiska skäl mm. Så att det, man kan ju inte göra Riktigt den uppdelningen Mellan, mellan liksom politiska motiv och ensam galning Nej det är sant, och många ibland, och nu kommer vi in på spåret ganska naturligt för att ja. Han flyter ju ihop ensamgalning och politik mm, Han för ihop de två delarna Och det är Alf Eneström vi ska prata om ja. Vad vet du om Alf Eneström? Det som jag har läst in mig på ja. <laughs> sedan igår kväll ungefär jag kände inte till honom innan du förestrog det här spåret. Mm. Men nu, nu har jag kollat runt på, på internet och läst på. Och ja, Han var ju. Han skulle kunna kalla honom för liksom palmhaternas palmhater. Mm. Han är kanske den främsta palmhatern. eller kräm inom palmhaterna. Precis. Mm. Vilket då gjorde att polisen fick mängder med tips om honom ja. första månaden. Så. Just det. Men Alfred ström då. Svensk läkare Född 1929 Som eh, var medlem i Socialdemokraterna Mm, just det Fram till eh, På 70-talet Ja, han blev ju medlem på 60-talet mm. eh, Och eh, 1973 så tog han åt sig äran lite grann För att sussarna vann valet När de har gjort i typ 40 års tid <laughs> alltså, ja. men, men 73 han, Var det då, ja, han, han menade själv att han och GJP3 som var hans syster då ja. eh, Eller sambo kanske eh, Att de, de De höll ett så himla bra tal Vid något valmöte Så mm. han, han menade själv att eh, det var ganska mycket Hans förtjänst att Sussarna eh, att kom in Ja mm. Och sen bara året efter, 74 så blev han utesluten, jo. han och eh, GIO, ja, precis. Eh, från eh, SOSarna för att de eh, röstade mot förslaget om fria abort. Ja, precis. För att de var väldigt eh, kraftiga abortmotståndare. Ja, precis. Eh, och GIO P3... Mm. Eh, var en eh, hyfsat känd skadisk. Ja hon var med i Smultronstället tydligen ja, jag, När jag läste lite om henne så är det lite olika beskrivningar om liksom, hur pass eh, anser hon var som skadisk Hon var ju med i Smultronstället som sagt och i mm. vissa andra filmen, men Sen var hon också med i lite sådana här eh, erotiska eh, filmer det. som gjordes mycket på den tiden ja. eh, och, Det här eh... borde jag ju ha satt mig in i känner jag att det, <laughs> det fanns ju en anledning att göra research här <laughs> Som är bortom faktakollan. Men hon då, JUP3 och Alfa Endeström blev ett par Och Alfa Endeström och hon då antar jag var båda sossar Och sen mm. utslutna partiet ja. blev väldigt arga mm. på sossarna Och sen så... De gick med i, i kristdemokraterna ett tag också Just det, mellan 74 och 76. Ja. Så när, när de var mot äh, Alf Svensson sa välkommen in När, <laughs> när de har varit äh, Aktiva abortmotståndare ja, Just det. det, var kanske på den tid När äh, Alf Svensson tog emot Allt och alla jag mig. Ja Jo, men efter 74 då Så, så började ju Alf Enström att, att äh, Viga sitt liv åt att motarbeta Framförallt Olof Palme ja. men, men också liksom Han startade ju, fast det var ju lite senare då eh, På 80-talet Startade han socialdemokratisk Opposition som var en förening som, som samlade upp pengar Och, och eh, eh, Köpte annonsplatser i tidningar När han skrev liksom eh, hatartiklar mot Orlof uh -huh. Palme. Så det är liksom det han är mest känd för att han att på annonsplats skriva långa texter som han, om jag har förstått saken rätt så var det i första hand personangrepp liksom, mm. på Palme. Ja, och han har ju väldigt personliga anledningar då i Alfa Östrandss eget huvud i alla fall att mm. att hata Palme för att ja. han skyller Palme för att ha tagit från honom hans son. Just det. Medan den andra versionen är ju då att sonen i typ 13 års ålder fick spöja av sin pappa ja. Och då gick till sociala myndigheter och blev fosterhemsplacerad ja. eller vad det, heter. det är till och med värre än så om vi nu ska tro Alf Enorström ja. äh, Och att eh, hans son dog ju där kort efter att han blev omhändertagen Ja, Jag vet inte hur kort efter men några år efter ja, i alla fall. Ja, ja, ja, Som jag ja. Senast några år efteråt Men ja. jag, jag tror att det var rätt kort Efter att han blev, blev med handtagen Så dog han Han och var... av sig tror jag Ja, Okej, okay. för Alf Wendelström eh, Anklagar också Palme för det här han, han menar att Palme i ett telefonsamtal Ska ha sagt till honom Att din, din, uh, hotat att döda hans son Ja Så eh, sonens version var Att hans pappa slog honom Och han gick till sociala myndigheter och Alfs version var att Olof Palme såg till att hans son tog sig från honom och mm. senare dog. Ja. Så då om detta stämmer i Alfenströms huvud så förstår man ju att han hatar Palme. Verkligen. Alltså, sen var han också med i EAP, det. Europeiska Arbetarpartiet, mm. som också var... Palm de var mm. lite fascistiska Ja precis, de, de har ju en intressant historia eh, Europeiska Arbetarpartiet de, de började ju som sovjetvänner eh, ja. och, eh, Men på 80-talet gick, gick över och började gilla Reagan <laughs> ville ha det som, alltså, Deras främsta mål var att ha det som i USA alltså det, det, ja. och det, Man tycker att de gott kunde ha bytt partinämnen <laughs> Ja, och det är... europeiska arbet på det. Det ger ju liksom definitivt eh, mer associationer åt sovjethållet än åt eh, reaganism Ja, och det är lite underligt också. Eller det, ett, eh, det kanske bara går med små små partier att byta så fullständigt. Mm. Det känns som det kanske var toppstyrt av folk som är ja. lite lätt för att få eh, föra sig i saker. Jag, lä jag läste att de hade sitt bästa val 1985. Det var. Och då fick de 365 röster 369 kanske det ja. var. Men det är deras bästa val någonsin ja. Återigen det här med liksom ensamma galningar Kan också slå ihop sig till organisationer alltså. ja. 360, mm. men, 360 någonting Han ja. ja. ja. tycker också skriva i, i Kontra som, som också var en sån här eh, Ska man kalla det högerpopulistisk jag Vet inte men, men de var, de var oerhört alltså, Liberala och tog in artiklar av Milton Friedman och von Hayek Som, är, mm. som idag är väldigt ansedda av Annie Lööf, typ <laughs> <laughs> Annie Lööf kanske inte ställer sig bakom Alfa Ennerström och Jo Petres Nej, artiklar det tror jag på samma jag inte. sätt det, nej, men det, Så är det ju naturligtvis att liksom, de här kontrat De är ju liksom extrem farlang som bara råkade gilla några några nationalekonomer då, ja. nyliga nationalekonomer som ju i övrigt inte har någonting med deras tokeri att göra såklart. Antagligen inte Men eh, apropå så här, hur många som röstade och sådär Alf Enerström, i någon eh, polisintervju när de eh, samtalade med honom om eh, det här socialdemokratiska opposition mm. Som ju i första hand var liksom hans... Eh, Förening för att skriva de här artiklarna Och inte behöva skriva under dem med sitt eget namn Alltid ja. tyvärr, även om man gjorde det ja. Mycket Så frågar polisen då om detta Och han säga att det är ett parti Men det är inte ett formellt parti För det är inte anmält som parti Och det är en, så här, inga sådana stadgar Och mm. sådär, men att han Alf Ennström uppskattar att det är Ungefär 55 000 medlemmar <laughs> Eller sympatisörer I ja. Sverige Ja, jag... Och det är ju lite mer än äh, 300... Det, är, det hade det. ju varit någon halv de är vä väldigt. Ja, precis. De är väldigt mycket större än Europeiska Arbetarpartiet i så fall. <laughs> ja. Trots att liksom, det inte är ett riktigt parti så slog de verkligen Europeiska Arbetarpartiet på fingrarna när det gällde medlemsstatistiken. De, de jobbar lite grann som SSU, kan man säga. <laughs> ja, alltså, lite fritt. <laughs> lite fritt det här Hur man med... tar in nya medlemmar. Ja, exakt. Men det är ja Nej, det, det där är ju naturligtvis bara gojar Men det som jag tycker är intressant på riktigt är varifrån kom pengarna. Mm. Det kostar ju svin mycket att sätta in hälsosamlonser ja. på det här sättet. Alltså, och det, jag såg någon siffra om att det, de har lagt miljoner på det här och det, det kan de lätt ha gjort. Ja. Alltså, de kan lättare, alltså, med tanke på hur ofta de satt in hälsosamlonser i liksom riktigt respekterade tidningar. Mm. Det var inga små tidning, utan det var ju typ liksom om Dagens Nyheter och sådär mm. så, så har det kostat miljoner och de miljonerna har inte han haft själv Nej, och det, framförallt det... inte eftersom han fick kicken som läkare För han var mm. kooperativa förbundets, han jobbar för dem på något mm. vis som deras läkare mm. Och så fick han kicken från det för att jag skulle förmoda för att han var knäpp ja. Men han skyllde också det på Olof Palme ja, så, så han hade ju ingen fet lön Att finansiera detta med Vad Nej. jag fattar Men han har ju då Sagt väl mer eller mindre att han hade Många finansiärer ja. inom Mäktiga människor också mm, vilket, han, det han har nämnt Wallenberg mm. Och det, det är inte alls uh, Omöjligt alltså, och det, det är ju här jag tycker det börjar bli intressant Det är en sak att han är en eh, knäppjök mm. Men att kan faktiskt Får miljoner av företagare För att göra det här Det är ju mm. intressant På riktigt alltså, Bland annat så, så var det någon som vittnade om att det hade kommit två eh, tanter och, och bett om pengar och berättade Att nu ska vi fälla, fälla regeringen på Alme, liksom. uh -huh. Och samlade in pengar För att sätta in de här annonserna eh, Och det var En som hette Tunholm Som uh -huh. är alltså, Jag tror frun Till en styrelseledamot I SE-banken uh -huh. Det är väldigt högt uppsatta människor det... Alltså det nu, nu, Bara för att de är gifta med varandra Så är det inte helt säkert att att han godkänner vad hon gör på sin fritid Men ändå Det, det, det, det visar ju vilket samhällsfrikt De här miljonerna kommer ifrån Ja Och det är också eh, intressant om eh, Uttrycket nyttig idiot Det kan jag inte rätta här Men nyttig <laughs> eh, galenpanna <laughs> För att om man så här är väl mot Olof Palme Ja så man skiter i att det är en galning Man bara gillar ja. att han sätter in knasiga annonser Och ja. då kan man sänka några hundratusen där ja. om, man har, om, man har, om man har råd med rätning. det så, ja. så kan man tycka det är en kul grej ja. Ja, Jag kan också tycka det är anmärkningsvärt alltså, man, man kan tycka vad man vill Om pressetiken idag Men jag undrar ens om, om liksom, Dagens tidningar hade tappat in den typen av annonser Nej, det, alltså, det, känns det, som... det känns ju helt bizart och, och att de tillåt Lät den sortens annonser ja. Men det, men det att de heter socialdemokratiska opposition var ju då att eh, annonserna var ju inte riktade mot sossarna utan det var mot Palme verkligen. Mm. Han ville få bort Olof Palme ja. och sen så skulle han själv ta över som statsminister tror jag var hans tanke som socialdemokrat. Just det. Så att han hade åtgått sitt gamla parti i det här laget. Men, ja. men... Jag tror jag aldrig om... Blev han med menar... nej, nej, det tror jag inte nej. Men han kallar sig, det kallas ju socialdemokratisk opposition mm. Och han menar ju på att det var Palme som var problemet nej, Inte nej. socialdemokrati nej, 20 år senare menar han att det var Göran Persson som var problemet Just det, just det. <laughs> Men det, var, det, han, det kan vi komma till Ja, för han har ju varit lite återkommande i mm. trubbel med, med rättvisa och med mm. samhället ja. så att säga. Bland annat så han och Gio eh, var ju då ett radpar länge där Ja men sen så tog du slut mellan dem också eh, När eh, hon anmälde honom för misshandel tror jag. Just det det var hon... 98 va? Eller ja är... något sånt kan det vara jo, 98. Vet du att... vem hon gifte om sig med? Nej Thunholm från SE-banken Spännande Visst, visst, det öppnade upp för en, ett bra tv drama här. Så Tunholm hade alltså gjort slut med hon här. Eh, som hjälpte till att är... samla in pengar. Ja, det kan det. vara så att fortfarande att, att direktör Tunholm är hur schist och trevlig som helst. Ja, alltså det, det kan det det det, han kanske tyckte det var oerhört pinsamt att hans fru eh, samlade in pengar till ett sånt knasigt ändamål. Till slut det. fick han nog skilja sig från tanten och eh, ta sig an den, den stackars misshandlade eh, gp 3 ja Så kan det vara Han kan så, ha... Som också då har varit eh, Palmehatare eller, ja, eller bara under the influence Av Alfa Eneström, om man Men det är ju lite Med tanke på hennes aktiva Bortmotstånd och det mm. var det som fick dem Uteslutna ut av partiet mm. så, så måste de ju vara drivande Åtminstone till en början ja. Men, men är... sen, sen, sen kan det ju hända att hon också Alltså mot slutet tyckte jag väl att Det kan vara knäppt liksom och ja. hon sig. Mm. Men det är väldigt tragiska livshistorier Det ju såklart mm. De här grejerna, dels äh, äh, Dödesånen och så. Men Gio också då Jag tror innan hon äh, träffade Alk Förlorat mm. äh, två barn också Två tvillingar i ja, någon okay. äh, lägenhetsbrand Eller Uff, äh, ja. något liknande äh, Så äh, Jobbiga liv helt enkelt ja, okay. Och sen vigde då sina liv och Alf eh, ännu mer mm. än någon åt eh, palmahat. Mm. Och det finns det vittnesmål också. När man läser eh, den här statliga utredningen om palmutredningen mm. så finns det ett kapitel om Alf Wenerström. Och eh, det är lite intressant hur polisen har tagit sig an honom. Mm. För att som sagt så kom det in väldigt många tips direkt för ja. att han var liksom den kändaste palmhataren. Mm. Så att folk som aldrig hade träffat honom mm. ringde in och berättade att han är här och i ju Han mm. var det nu. Och andra som kände dem också. Men då, vad det verkar, så eh, pratar de lite snabbt med Alfred så här en månad senare. Ja. I något annat ärende, typ att han är i konflikt med, han är i konflikt med någon granne eller så. Ja, okay. Och då kom de dit och då passade de på och fråga så här: Vad gjorde du natten ja. mellan? Bla, bla, bla. Och han svarar, och de var någon annanstans, och de var på restaurang, och de var inte och så. Här. På uh, sen... är i vattentätt Tar ja. man ljud om en sån sak? Nej, man hittar inte på att man går på restaurang när man inte ja. gjort det. Nej, men, uh, och sen verkar polisen släppa det fram till så att ett år senare när de är liksom klara med PKK och börjar. Okay. Spana Vilket var detta då? då? Det var 87 då. Eller, ja. för, först var det liksom en månad ja. 86 uh, som de pratade ja. med dem ja. lite snabbt. Ja. Och sen verkar det som 87 att det är liksom efter PKK och är avklarat ja. och utredningen börjar på nytt. Liksom. Ja. Och börja från scratch och kolla allt. Då börjar de snacka med Alf Ennström igen. Ja. Och det som framkommer om man läser igenom detta är att det finns ju en tydlig motivbild. Men ja. det är i stort sett enda som. Alltså det står i den här. Och sen ett år senare kom det in nytt tips. Mm. Men då var det tipset att någon hade pratat med Alfred Ennström och han hade sånt enormt palmhatt. Och sen var det ett nytt tips, och det var att Alf Ennström hade stor, en massa anteckningsböcker med bara palmhatt. Så det är liksom inget, inga. Tips som tyder på att han inblandade i mordet mer Att han, att han hatade Palme liksom. alltså. Men då uttalar sig Alfenestem lite om Olof Palme mm. Och säger saker som Nu ligger han där, han som tog min son ifrån mig mm. Att han lite skämtsamt Kallade Olof Palme för en jordnära politiker <laughs> Efter hans död Och att han kallade Olof Palme antikrist och han sa att han hade inget med mordet att göra, men den som gjorde det gjorde Gud en tjänst och landet en tjänst. Mm. Eh, Ingen av detta tycker jag gör någon mer trolig som gärningsman än att man redan visste att han hatade Palma. Mm, och jag tror inte, han passar väl inte in på eh, signalement och sånt, så jag tror inte han eh, anser som att han skulle då Nej. ha skjutit. Men eh, i alla fall, en galen galen eh, palma -hatare. Mm. Det är roligt det första man, klippet man får upp på YouTube är från norra magasinet. Vad mm. eh, kan det vara 91 eller 93 eller något sånt. Där de går igenom palmutredningen. Och det verkar rätt uppenbart att de inte riktigt har koll på vilken galen panna är. Mm. Alltså reporterna, det är dåliga journalister. Eftersom de, mm. de borde ju ha kollat upp dem när är för att de tar ändå hans vittnesmål på, på allvar. Liksom. Ja. Åtminstone, nu, nu har jag inte sett hela programmet, men, men det, det ser så ut när man kollar på det klippet. Men jag har då, sett de här andra magasingrejerna och ja. de programmen går ut på så här: att De pratar med eh, vittnen som säger de mest skilda saker. Ja. Och så säger de: Polisen kollade aldrig upp. Nej. Alltså, och spänningsmusik. Så att de har tagit liksom alla lösa ändar ja. som är sådana här grejer som polisen lagt åt sidan för de inte haft tid. Mm. Och insinuerar att det är något helt mystiskt mm. Men om man då ska köpa allt det Så är det ju liksom Hundra olika ja. grejer som pågår Och då en av det här är När de pratar med Alf ja. Och han berättar om Folk som varit hemma till honom Precis. månaderna innan mordet. Ja, det var. Om, jag, jag fick intrycket, men jag kan ha sett fel, att det var under flera års tid. Så hade han okay. fått påhälsning ibland av främmande män som var läkare, lärare, militärer. Mm. Hur vet du att de var det? Det hör man genom språkbruk. Alltså. <laughs> <laughs> så han, han visste att det var, de var det för, ja. genom deras sätt att tala. Okay. Men det, det som jag tyckte var intressant med just den här. Var att jag tror inte det var i det här reportaget Utan i ett annat reportage uh, Som man som faktiskt fick Följdfrågan uh, varför, varför gick du inte till polisen Och så berättade han att han hade gått till polisen mm -hmm. uh, Och informerat om det här Alltså redan innan mordet okay. uh, Att han pratade med någon uh, Som jag inte kommer ihåg namnet på En chef inom Säpo uh, Och uh, yeah. ja, men jag, jag tycker inte det finns någonting konstigt med Om han verkligen gick till polisen och de avfärdade honom. För att förmodligen så hittade han ändå på allt samman. Mm. Med tanke på hur knäppa han är så, så är det den mest troliga förklaringen. Att han, han kanske till och med gick till polisen på förhand. Men hittade på det här bara för att mm. sprida rykten om att Palmen var mordhotad för att skämmas. Liksom. Ja. Det, det, det, eller, det är... eller att han ville signalera att alla hatar Palmen ja. och alla vill bli av med Palmen. Exakt, absolut. Så det, det, det finns inget konstigt med... Och att polisen inte tog honom på allvar. Liksom. Det som däremot känns konstigt- var att i det här- eh, rapportaget så, så var det- en av- som jag inte kan namnet på- men en av spaningsledarna inom Palmegruppen- på ett väldigt tidigt stadium. Alltså inte Hans med, men, men på ett väldigt tidigt stadium. Hans Överboken? Ja, kanske det var. Mm. Eh, jag vet inte. Men han, det som låter intressant här är att- de fick ett fribrev från Säpo. Alltså den-, den de, när- där de, de Det var bara två rader där de sa att ni behöver inte bry er om Enostav för han är inte intressant för utredningen. Och Det tycker jag låter konstigt. Det hade jag velat veta mer om. Var, ja. Varför ger Säppor till Palmergruppen att bry er inte om Enostav? Ja, det är lite konstigt. Det, visst är det konstigt? Om de inte menar bry inte om Enostav, det var vi. Ja, det är ja. konstigt. Ja, men då ja, har de, ja. de har skrivit ja, men... det som att de tar tip-ex över sista biten. Ja. Och bara fick för. Ja, precis. Nej, men det, jag, jag tycker det låter märkligt för jag tycker inte det är konstigt med att han är knäpp och påstår att folk konspirerar mot honom och och, och så Men men varför Säpo säger på sig åt Palmegruppen att bryran dem honom? Nej. Det det vad, vad fan vet de om det liksom? Fast det kan ju vara så här att Palmegruppen har liksom skickat massa förfrågningar till Sär och bara på på säger men inte, han är ju knäpp och ja, Okej. Okay. Jag vet inte, ja, det, ja. men det, det låter ju lite skumt ja, Det är någonting jag skulle vilja veta mer om bara ja. mm. Men som du var inne på lite snabbt här, men senaste gången Alf Ederström var i media så att ja. säga Var ju då 2001 tror jag 2003. 2003 När han återigen hamnade i konflikt med världen omkring honom Mm Genom att han, jag vet inte varför polisen tillkallades äh, För att han vägrade lä lämna sin bostad Ja just det, han hade blivit räkt Han ja. hade inte betalt sin hyra på väldigt länge Det skulle mm. bli räkt vägrade lämna Polisen kommer dit, han skjuter En kvinnlig polis Och försöker skjuta de andra också Försöker skjuta de andra också Och det är lite oklart Någonstans stod det uppgift om att det var en okej. Okay. Men annars så Det kan ha varit en riktig pistol också Jag är lite osäker ja. på detta Ja. Det är lite olika. Man sköt en polis... Eh... Jag tror det började blöra åtminstone. Okej, okay. ja, det låter inte... Ja, det verkar så. Ja, men armen blev skadad liksom. Ja. ja, men då också enligt uppgift i någon tidningsartikel så hade han vid tillfället bara på sig kalsonger och en kastrull på huvudet. Exakt, precis. Det, det, det, är, fan, det är bortom äh, foliehattlet. Liksom. Ja, alltså, det, då är man... det är verkligen folie räcker inte, jag måste ha riktig metall Exakt Men det är verkligen... Eller det är, det är den lata versionen av folia att Det är att man hittar en tillräckligt stor gryta och sätta på huvudet ja. Men det, det är verkligen en så här parodi På en galning liksom. ja, verkligen. Man har och, inte trött på dem om man har sett en film nej. Och sen var det uppgift om dem att huset var fullt med Sopor och eh, ja. tapeterat med löpsedlar och ja. palm Han var ju en hoarder alltså, ja. man, man, Jag har sett en bild som finns på E-expressen ja. Artikeln om händelsen Och det, det ser verkligen ut som i den, det amerikanska tv Hoarders Alltså mm. det är verkligen superöverallt Så då blev han Gripen och och mm, Precis Och det, det, det, det, han fick Faktiskt Efter att han kom in på rättspsyk så, så tog han faktiskt ifrån honom också han, han hade ju Tog emot patienter Ända fram till typ år 2000 Och sådär vad var det, han för läkare? Jag, jag tror att någon slags allmänläkare men det verkar på någonting som jag så hans det var någon som faktiskt menade på att det här kan inte vara en galen människa, han har ju opererat tusentals <laughs> fan vad oskönt det hade varit att få reda på att den människan som opererade mig var Alf Engels. Ja. Det, det är inget man, man vill få reda på nej det är, som, det är väl han och Carl Troylius, ja. om man minns honom. Ja, Fy fan vad folk måste ha noja efter Carl Troylius-affären. Ja, hände något när jag var nöjd för ja. ett år sedan? Jag var där. Fy ja, fan, fan. Verkligen. Ja. Ja. Ja. Men sen då när han åkte in på rättssikt så har han då via sitt rättsliga ombud mm. då, då framfört klagomål. Mm. Mot att folk försöker döda honom där Ja, det, de använder ju Det är ju, det är ju jävligt det, det är ju verkligen en rätt skandal att de använder en strålkanon Mot honom ja. Så Det gör bara, en person som ja, bakom en, Ja, precis och så därför har jag ju Fattig sjungit och klä in sina väggar med Aluminiumfolie då. Ja, Det är så klyschigt alltså. Det är så fruktansvärt klyschigt alltså, på Där var jag mer originell kan jag säga ja. Som, Liksom plockade bilder från Labyrinth Och ja. tänkte att ja, ah, jag ska gå in i en trädgård. Det trädgård det, det, det är lite mer originellt Han är lite mer oldskolan kommer från en ja. annan generation ja. det, det är modernt med folie Men, Och den här strålpistolen då Har han också ett annat finare ord för det. Alltså, Göran Perssons Elektromagnetiska Lobotomeringsmaskin ah, okay. de använda mm. Så eh, det är det senaste Vi har hört om Alfvenström Men han är still alive and kicking Vad jag förstår Ja, Han, han är 80, 84 år är han, nu, liksom, och, han har eh. en hemsida ja, har han. Som, ja Jag vet inte om man tipsar om den Men den kan man ju gå in på om man vill Ja, men Det, det tycker jag man ska göra och sen så, eh, Han är ju tydligen periodvis Utskriven sedan 2008 Så att han, mm. han får det av att komma ut lite men jag tror inte han varit aktiv liksom skrivit... Uh... Nej, men han har ju uh, sin adept. Uh, eller, nej, men Mats uh, Lönnerblad är ju den som... som uh, nu, nu tror jag inte att han har skrivit... Det senaste jag har sett honom skriva om, om uh, Alf Ennerström-fallet uh, var väl då runt 2004-2005. Okay. Men då han var ju en ivrig förespråkare för att uh, Alf Ennerström är... Som man själv uttrycker det, Sveriges Nelson Mandela. <laughs> Jag vet inte om man har, ju, Alfa har gjort lika mycket mot apartheid. Men, men eh, han, han anser att Alfa Emerson är en politisk fånge. Och Mats Lönneblad är då kopplad till, eh, alltså väldigt drivande bakom föreningen, eh, Bankrättsföreningen. Mm -hmm. Som är... Jag fattar det som att de startades på 80-talet I samband med den krisen, ekonomiska krisen mm. då, Så var det gäng Förmodligen småföretagare då Eftersom de inte klarade sig Så hade de förmodligen ganska små företag Som helt enkelt menar att storbankerna eh, Körde över dem Och lät dem gå i konkurs Och, och sådär Vilket förmodligen då ja, det, det kan väl vara sant liksom. mm. det, det är sånt som händer när det är finanskris Och mm. eh, börsen kraschar liksom. Men, men de har en liten förändring där. där de, bland annat hittar man en fin artikel som en av dem har skrivit. Rubriken är Rättshaverist, ja visst. Oh. De, de, de menar att liksom, om man verkligen analyserar ordet så är rättshaverist det är bara någon som verkligen vill ha, ha har sanning, rätt. Har rätt. Ja. <laughs> Och jag tycker det är, det är intressant för det fick mig ändå att tänka på... Thomas Boströms politiska memoarer, där han bland annat skriver om liksom att när han var ung advokat så fick han. Då, då är, får man göra lite skit, liksom mm. Man får uh, ta hand om rättshavaristerna, för det är ingen han som behöver ja, göra det. Liksom. Ta sig an lite fall. Och jag, jag tyckte det var jätteintressant eftersom han menade på att liksom, det är väldigt vanligt att, just en, att, att rättshavarister. Om man sätter sig in i fallet så visar det sig att de hade rätt från början. Ja. Alltså, det, det är bara, men men liksom sen har de ju drätt på tusen växlar och, ja. och gjort sig helt omöjliga. Ja. Men det är väldigt vanligt att liksom, det börjar med... Att, de att en gren har... växer in i deras trädgård från ett grannes äppelträd och de är sura för det. Ja, eller en myndighet faktiskt har behandlat dem illa. Liksom. Ja, okay. Alltså det, det har skett över Trump från en myndighetssida. Eller mm. kanske en storbank som det verkar vara i det här fallet. Att eller det... en statsminister. <laughs> <Precis>. <laughs> exakt. <Hämst> en strålpistol. <laughs> ja. ja. Alltså jag, jag kan förstå den manin som kan utveckla sig om man inte liksom om ingen tar en på allvar om man inte mm. inte någon vill lyssna på en att man, man verkligen kan, jag, kan, jag kan förstå att man kan, kan bli rättsärvrist då och, och det är väl liksom Alf Eneströms sista svarare i bankrättsföreningen som mm. som jag får kolla in dem lite närmare. jag kan mm. så bra. har du något mer du vill säga om Alf Enerström? Alltså jag, jag tycker det är lite intressant det där med Just när man säger så alltså Jag kan tänka mig att det är lite grann samma psykologi som, som det där Thomas som som eh, förklarar. att liksom En gång i tiden så blev han hans sambor, hustru kanske det var, uteslutna ur, ur partiet bara för att de tyckte annorlunda i just det bortfrågan. Mm. Alltså så att när han pratar om att det är en konspiration från Socialdemokratiska partiet mm. så finns det väl en lite gnutta sanning i att de blev Uteslutna. Ja, de blev väl utmanövrerade helt enkelt ja, av folk finns... som inte ville ha kvar dem För att de kanske var lite jobbiga Exakt, jag tror äh. inte det bara handlar om att Alltså om man kollar äh. på, det handlar inte bara om abortfrågan Alltså man, vem som helst fattar ju att det här var inte sköna människor att ha i sitt parti äh. Alltså det, med tanke på hur allting utvecklade sig efteråt så kan man ju haja att de bara ställde till med oreda på mötena äh. liksom. Och det är ju synd för Alf. Menar ju att han hade blivit lovad en ministerpost. Det var ju ännu nog förrätt. Som han ändå inte fick ja. bli utslutningställd. Mm. Vi ska avsluta det här tänkte jag. Men då ställde den vanlig fråga jag brukar avsluta med. Om det kom fram imorgon. Mm. Vem som mördade Palme. Mm. Vad hade du tyckt var mest intressant eller tillfredsställande eller roligt? Alltså det... Jag tror att alltså det mest... Intressant, att skulle väl ändå vara Att det är en jättelik Konspiration Med CIA Och Wallenberg Där liksom Reagan Kanske inte tog initiativet men Han blev briefad under ett möte Och han Nickade och sa Aha. att visst, vi kör på det här. George Bush den äldre tycker jag är intressant. Han är ja. fortfarande i livet. Ja, han, far till, ja, jag till han kan ha varit lite, ja, var med i CIA ja, precis En tidigare CEO chef vicepresident och han förekom ju liksom som någon som omnämns som ja. att han skulle ha bättre koll på Palmöna ja. än vad Reagan hade. Precis. Menar, det, det, hade ju, menar, det är kittlar, liksom. Ja. Att det, det skulle vara den där Ja men lite sådär som millennium-trilogi <laughs> äh, Översta skiktet av ma makthavare äh, Att de det, det tycker jag kittlar väldigt mycket ja, Det var förresten intressant när jag googlade Alf Wennerström och kollade igenom lite grejer Att eh, en av artiklarna man hittar som beskriver Hans eh, liv lite är skriven av Stig Lars på Expo ah, okej okay. eh, Så eh, det flyter ihop Han det det. kanske blivit inspirerad Du har inte sett millennium du, här, du men... Nej, du har inte sett dem men, men där, där Lisbeth Wallander anses ju också vara galen mm. hon tas också in på rätt psyk och liksom Stig Larsson använder just det här, i och sig inte helt ovanliga eh, berättartekniska eh, greppet att låta en frisk människa vara ansett galen och mm. bli, bli nedsvärtad precis då som Alf Eneström är just idag om man får tro Mats Lönnerblad ja han kanske får sin upprättelse. Ja, det, det är en väldigt spännande tanke. Ja. Alltså, om vi bara le, alltså, om vi leker med tanken på, på att han är frisk så, så, så sitter han ju i en jävla rävsax nu. Alltså. Ja fy fan alltså. De här elektromagnetiska lobotomeringsmaskinerna får vi akta oss för. Ja han vet något som inte vi vet. Ja. Vi får vänta och se helt enkelt. Därmed avslutar vi detta avsnitt. Jag säger tack så jättemycket Marcus Johansson. Tack. Vad roligt att vara här. då.